Ми ж на рибалці з ним і зійшлися. Він якби вгледів оце Коробчука, то сам би сюди приїхав. Ну йди, гукай батька, та обережно там з ними, бо зараз плачу нароблять. Тут і йти нема, що вони з батьком жили на одній садибі, хоч хату таки поставили свою, бо як не та не годи, а свекруха з невісткою під різними дахами рідніші. Коли все добром та ласкою, то таке, як разом живуть на спільному жобістці, а коли хтось не на ту ногу встане, то зачинися за своїми дверима та й пересить часину, щоб горшків не бити. Свекруха, ще як жили в купі, бувало й косо дивилася на Катерину, Тут нема де правди, діти. Усе їй здавалося, що невістка і зварить не так, і випере за напасть, і за чоловіком не догляне так, як треба. А той дурний дивиться на все, наче крізь сито, і не смій зачепати його жінку. А воно ж, як глянути збоку, то там четвертинка тої жінки тонке, Мов, комариний носик, відро води візьме, і ось-ось переломиться. То Степан біжить, аж пальці збиває, щоб вихопити в неї те відро. Чи за що там вона візьметься? Ну, не жінка, а дубець. Чим вона тільки й взяла Степана? Аби хто сказав, видно, чарами-приворотами присушила не інакше. Якось свекруха на власні очі побачила таке, що тільки в долоні сплеснула. Вийшла на подвір'я, дивиться, Степан сидить на стільчику з намеленою пикою, а невістка голить його. Та такі раденькі обоє, вона ще бече. Він і собі роззявив очі та всміхається, дурне теля не знає, що не можна дозволяти жінці ні голити себе, ні стрихти, Бо всохнеш за нею. Пізніше, коли хтось питав у Ганни, як там невісточка, могла під гарячу руку відрізати. Та така, що стеже й бриє разом. Катерина, з першого погляду, зрозуміла, що не сподобалася свекрусі, хоч та й не подавала виду. Та коли Степан уперше привів Катерину в хату, ось, мовляв, та дівчина про яку вам розповідав і з якою хочемо побратися?» Свекруха дивилась на неї пісними очима. «Ой, не так ти, — сину, розказував нам, як воно є насправді». Поїжджачому хмикала носом і вагалася в голос. «Чи не рано, Степана?» — думав женитися. «Чого це рано?» — здивувався Степан. «Бо коли раніше казав, — що скоро приведе йому хату-невістку, мати, мов би, й раділа. «Та хто його зна? Хі. Це дівчатам страшно заседжуватися». Злегенька вколола вона Катерину. «А хлопцеві що? Йому спершу на ноги треба стати. Хі. А я що, на руках стою?» – огризнувся Степан, помітивши, як зіщувалась Катерина. І то, правда, заступився батько повільний, скупий на слова чолов'я з короткозорими очима. «Робота в нього є, хата є, чого ж іще?» «Хату ми свою збудуємо», – сказав Степан. «Так і баж діло в хаті», – засокорила Ганна. «Я б і сама хотіла, аби з нами жили. Один же він у нас синочок, при кому ж нам віку доживати» але ж і молодий ще, не обтертий, що воно бачило. Ти, Іване, як на мені женився, то вже тридцять з гаком мав. Не без утіхи, нагадала Ганна, підтоптався. Мене війна топтала, сказав Іван, а як ноги роздробило під ясами, то два роки докупи складали, так що ти заспівала, як той казав, не сто кінця». Не знала, що відповісти Ганна. Словом, так, зрушив мовчанку Степан. Як воно буде, далі побачимо. А розписуватись підемо до дядька Онисима. Взавтра ж віднесемо заяву. Дядько Онисим, Степан ваш батька-брат, ще од війни був незмінним головою сільради і крім усіх важливих справ державного значення, Через його руки проходило ще й таке делікатне діло, як шлюб. Рука у дядька Анисима була легка, подейкували, Ще ніхто не розлучився із тих щасливчиків, що він розписав. І коли в селі якась парочка зустрічалася надто довго, то їй не казали, пора одружуватися, а вам пора до «Онисим Кіндратович зустрів племінника з нареченою урочисто, але, як і годиться, представникові влади майже офіційно. Ішлося ж не про якусь там абищицю, а про таку важливу акцію, любив наголосити Онисим Кіндратович, як створення сім'ї, що є клітинкою держави, а коли хочете знати, то її основою. Взагалі, Онисем Кіндратович був філософом. Найбільше шанував у людині думку отож і Степана з Катериною, передовсім запитав, чи вони добре подумали. А якщо ні, то Онисем Кіндратович може й почекати йому не спішно. Словом, усе було як і треба. Та коли діло дійшло до паспортів, і виявилося, що Катерині немає сімнадцяти, дядько Нисом затявся. Так не годиться. Закон є закон. І навіть незважаючи на родинні симпатії, показав книжечку, в якій чорним по білому було написано, що Катерині заміж ще рано. Та тут же кілька місяців лишилося Онисами Кіндратовичу, і собі тримав офіційну ноту Степан, вилечаючи дядька на ім'я та по-батькові. А хоч би й день, Онисами Кіндратовичу. Ти, як кодекс, бачив? Ну, дя. тут я тобі не дядько, ми не вдома, і тим більше не в Середній Азії. При чому тут Середня Азія? Там дозволяється раніше виходити замуж. Їдьте туди. І поїдемо, розсердився Степан. Їдьте. Як так припекло, то їдьте. Да, припекло, кипів Степан. І тут його сяйло. Вхопив за руку Катерину, яка згоряла від сорму, і вивів на ганок. Потім знову забіг у сільраду, а через хвилину другу покликав туди Екатерину. Катерину, здався старий. Вонисим Кіндратович з новою, прискіплою цікавістю, оглянув майбутню родочку з голови до п'ят, покриктав, почухався, покрутив головою і подав їм бланки заяви. «Заповнюйте, тільки нікуди не їдьте, бо нам такі молоді та гарячі і в селі потрібні. Невісточка наша на кого вчиться?» – спитав уже по-домашньому. «Шиє, кроє», – сказав Степан. «Ага, мадістка, значить. Теж добре, може, згадає дядькову добрість та якусь сорочину по шиї. Робота їй знайдеться». Скоро ж побуть комбінації відкриємо. Та на весілля не забудьте покликати. Як це забудемо, дя, ви ж нас і розпишете, а і то правда. І на весілля покличемо і на хрестини. На звіздини, поправив Онисем Кіндратович, ти на радощах не забувайся. І от чого чого, а звіздин дядько Онисем ждав набагато довше, ніж сподівався. І лише тоді, як підкинув тричі на подусці їхнього первістка Іванка, посварився на Степана пальцем і сказав тихенько. А ти, Стьопо, тоді у сільраді обвів дядька кругом хати. Я не забув, ні. А ви як хотіли? Ми вам про любов, а ви нам про кодекс – Щасливо сміявся Степан. «Любов, дя, це така велика штука, що часом не влазить ні в які кодекси». «Твоя правда, небоже!» – погодився Онисим Кіндратович, схильний до філософського слова. «Не дарма я тобі колись вуха нам яв, як у півмову глинищі з самопалом. Ще ж голопупенко був, а й собі туди ж». А тепер і в мене, он, голопупенко, аж не віриться, світився Степан, дивлячись на ще невилюдніле створіннячко, що лежало у поперек ліжка. Заходили сусіди, родичі й старі баби. Ще не встигши переступити, поріг казали. Тьфу, яке погане! Де ти його взяла, Катре? Катерина аж здригалася від тих тхукань. І хоч їй пояснювали, що це так треба, кажуть так, щоб не стрістрітити дитину, все одно не могла змиритися, бо її дитина була найкраща у світі. Образило й те, що Степан, аби заспокоїти Катерину, сказав, що всі новонароджені однакові, такі собі пуцвірінки – яких і на руки страшно взяти. Та де ж однакові. Коли он їй у пологому будинку помилково були, принесли годувати чужу дитину, і Катерина відразу побачила, що це не її, наробила плачу на всю лікарню. Вона і зараз бачить, що Іванко, як дві краплі води схожий на Степана, навіть складочка на перенісці, така як у нього, і очі такі, невже всі сліпі і не бачать?» Катерина так і спитала у Степана. «Хіба ти не бачиш, що в нього очі твої?» «Та наче мої!» – сказав Степан сині. «Молочні, сивенькі очі!» – струмила свого носа свекруха. «У всіх дітей такі ще будуть мінятися!» І тоді Катерина не стерпіла, Хопила дитину і, сказавши, що пора годувати, вийшла в сусідню кімнату, ледь стримуючи сльози. До неї зайшов Степан, зачудовано дивився, як Катерина годує дитину. Дивився на сині прожилки на розповнілих білих грудях, на крихітну ручку, що інстинктивно тиснулася до тих грудей. І щось болісно затремтіло йому в серці. Болісно. І водночас солодко. Степан чи не вперше відчув себе батьком. Це почуття ще тільки народжувалося в ньому. І через те нило, тоненько і солодко. «Катю», – спитав він, – «А як тобі, коли воно отоп'є? Вона знизала плечима. І всміхнулася до нього так само, як усміхалася до дитини. «Питаєш, кусає? Ще й як?» «Ти диви, зубів нема, а кусає. От шибаник!» У сусідній кімнаті чувся батьків голос. «Іван! На честь діда назвали. Не думав, він гадав, що доживу до такого, коли отам під яссами». Він прийшов майже всю війну та тільки вдавався до споменів, завжди згадував яси, ніби в тому бою вмістилося все її страхіття. Степан сто разів чого до батька, як його в довелося брати висоту майже на осліп вночі і бігли під гору, коли не видно ні ворога, ні своїх, лиш смерть січе по тобі свинцевим дощем. І ти знаєш, що вона ось-ось вихопить тебе із цієї непроглядної ночі, але ти біжиш під гору, під гору. Тоді лише він, Іван Побережний, єдиний з усього зводу застався живим, та не було б його, якби не потрощило ноги. Видно, смерть подумала, що він уже мертвий, Обминула. Сто разів чув Степан про той бій під ясами, і лиш тепер остудила думка, що це ж якби батько тоді не вижив, то не було б і його Степана, не було б і малого Іванка, обірвалася б якась живанить на цій землі, якої нікому і ніколи не з'єднати. Часом глибоко замислившись, Слухаючись у себе, Степан гостро чув у своєму істві батькові риси. І тоді немов бачив себе зсередини. Ось він тихенько всміхнувся, точнісінько так, як тато. І врухнулася складочка на переніссі, Ось через плече, пригладив чуба. Все це жило і в його батькові і схожість ця непозірна. Її можна відчути тільки зсередини, кров'ю. І саме він від думки про безперервну нить життя прийшла ще одна давня відома про те, що сам він не вічний у цьому вічному колі. Однак подумалась про це без страху, який напосідав його часом на смоті. Подумалося із мудрим спокоєм, що все-таки без нього не було б і цього вічного кола. Виходить, що ж же лишиться такий від нього, нещазне безслідно. Адже узяв він багато від батька, а батько від діда. Ітака ж у сиву, бозна яку давнину, тягнеться нить. Спільна для всіх кровна жилочка. Хіба не про це говорив і дядько Онисим, коли тихо, червневого надвечір'я, вони сиділи з вудками у двох над Тікичем. Саме цвіла калина, мов, ловитись линок, мав ловитись, якого дядько страшенно любив за хитрий кльов. Над річкою стояли гущі, пахощі зела, що на межі весни та літа найдуща увіходило в силу. Здоровий дух води і цвітіння – все це наводило дядька на філософський лад, і він казав, не зводячи очей з гусячої пер'їни, яка правила давнім мислителям за перо, а дядькові – за поплавок. Ти от візьми Нашу сверблячку до риболовлі. Дехто думає, що це від жадібності. Не знаю. Може, когось і це тягне до річки. Але я, приміром, можу купити риби у магазині. Я думаю, Степо, що це у нас озивається голос пращурів. Вони, Симкін Дратович, дмухнув у штульбу біломоране і закурив. Вони ж добували собі харч риболовлею та ще месливством, і повсякчас на природі були. От і нас до цього тяне. Душа просить, а зиску тут ніякого. Який же тут зиск, з незаопличемо Степан? Сказано ж у народі, риба і зайці заведуть у старці. Е, не до мені ця примовка. Не той старець, що з порожньою торбою, а той, у кого замість душі дупло. Хіба ти небагатий цією річкою, лісом, птаством, яке тобі за так дано, й який багатий, бо душу маєш. А скільки, з цього, потепер таких людей, що, окрім Горобця, більше пташки не бачили? Чи якщо й побачить, то не скаже, як вона зветься. По телевізору впізнає папу, калібрі. А який себе, приміром, голубий рибалочка? То не питай. Голубий рибалочка? Еге, пташина така. Виходить, і ти не бачив. Тепер вона рідко до нас залітає. Зверху і справді голуба, наче в синці скупана, а дзьоб тонкий – і довгий, як у кулика. І то тим дзьобом так спритно хапає дрібну рибку на воді, що й не запрямітиш коли. Того й рибалочкою зветься. Ви його бачили? Я сидів отаково, як тепер на березі, а він на вербі причаївся. Потім писнув по мишачому і лязь на воду. Ще й пірнув, мов та качка. Дивлюсь. Уже полетів з рибкою в дзьобі. А я нещодавно щейликове гніздо бачив, похвалився Степан. На нього теж не часто натрапиш. Гніздо? зрадів дядько. Добра прикмета. Знаєш, як у нас ще називають щейлика? мальованець. Він і справді як розмальований. В намисці червоному, а крила жовтенькі. Чіть, віть, віть присвиснув дядько, показуючи, як співає щеглик-мальованець. «Де ж ти бачив його?» «У пралісі», ледне сказав Степан, але спохопився. Це ж тільки вони з Катериною так називали лісистий берег Тікича. То був лише їхній праліс. Уперше він повів її туди у травні, не тому, що у цій порі праліс розквітає, розкошує в солодкому диханні бузку та черемхи і виповнюється скількома звуками, що потопаєш у них. Ні, Степан любив пралісо будь-якій порі, але довго не міг сюди вирватися. Від села кілометрів сім. Через весняні клопоти в колгоспі. То готувалися до сівби, то сіяли. Мерщі, поки земелька проситься, кидаю на її сім'я. І Степанові навіть доводилося пересідати з газона на трактор, впрягатися в сівалки. Він нічого не вмів робити у півсили. Весь час пропадав на полі або у майстерні. І Катерина бачила його, тільки ночами зморний, пропахлий гіркуватим духом протруєного зерна. Він і вночі довго не міг заснути. Любив тихенько погомоніти з Катериною про таке, чого вона не дуже тямила і дивувалася, що Степан береться так близько до серця. То мріяв про сівалку, яка б так розмірено кидала в грунт насіння бурюків, щоб їх потім не проривати. То казав, що комбайн РКСБ на розгаслій рілі, мов черепаха, треба міняти зірочки для збільшення обертів, і тоді він ходитиме де завгодно. Степан це сам зробить, уже говорив з мостовим головою колобогоспу, бо їхній інженер та старший механік не дуже в те вірять». Катерині чудно було його слухати, однак і тішилася собі нищечком, щось хазяйське прокинулося в чоловікові, за таким не пропадеш. Якось вони їхали удвох Степановим газоном за селом, саме перепав короткий весняний дощик і розпушене поле запарувало, задихало прозорим туманцем. Степан зупинив машину, вийшов і, набравши повні груди повітря, видихнув. «Погуляла земля!» Говорив про землю, як про живу істоту. І саме тепер, коли погуляла земля і віддихувалася серпанковими хмарками, Катерині захотілося відкрити Степанові одну таємницю, але побоялася зурочити і сказала про неї вже в пралісі, коли вони вибрались туди травневої неділі. Випав якимось дивом такий день, що Степан не пішов на роботу, з посівною порвався, ще далеко, і ту був один із найщасливіших днів у їхньому житті. Праліс розвився, зацвів, випростався листом, тільки... Дуби ще були в туї брунці, а земля полегкотіла рястом, серед якого там і сям стриміли свічечки, найперших грибів зморшок. Такому царстві тебе недмінно перейме бентежна думка, що ти ось є на цьому світі. Є є, а могло ж і не бути. Чому саме ти? Чому саме тобі випало все це бачити і відчувати? Радіти, жити, і коротка, щемлива печаль, колись усе це погасне для тебе. Десь недалеко озвалася Зозуля. Катерина загадала, скільки їй літ пакує, скільки не кує, і почала рахувати. Один, два, три. Не треба, раптом перебив її Степан. Чому? Я не хочу, але чому? А що, коли вона перестане зараз? Коли накує тобі зовсім мало? Смішний. Зазуля ж кувала і кувала. Лунко заливесто спрагло. Степан, наче бачив, як вона з кожним куку -ку чемно кланяється, опускаючи хвіст і, схиляючи голову, ніби справді дарує комусь літа, а тим часом міркує отією чемною сірою голівкою, кому б це підкинути своє яєчко. Зазуля втихла і зараз же подав свій голосочок щиглик. Чвіть, чвіть, чвіть. Він був зовсім поруч. Степан відразу помітив його на Терновому кущі і показав Катерині. Вона не встигла помилуватися на строкатого малюванці як той пурхнув геть від людського ока, і тоді вони помітили в кущі гніздо. Воно було схоже на маленьку мисочку, виплетену з трави, а на дні тієї мисочки зеленіло четверо яєчок, у темних цятках Катерина відчула поглядом, що вони теплі. «Ходімо», – сказала вона, – «не лякаємо пташку». Вони пішли до річки, яка тремтіла, і знемагала від нерсту, вкриваючись білою піною. Біля берега терлася риба, ворушився і щось ще потів очерет. На поверхні води зблискували карасі, які перекидалися до гори животами, гуляли. «А він теж ніби в червоній шапочці, сказала Катерина. «Хто? Щеглик. Це ж десь і Щедрик тут». Степан зачудовано дивився на неї. Він думав, що Катерина вже забула про Щедрика, але ні. Вона спитала про нього без тіні усміху. Його не можна бачити, сказав Степан. Так, але ж він тут. Звісно. Вони притихли і довго дивилися на річку і бачили більше, ніж відкривалося зору. Ніби цієї миті хтось хлюпнув у них надприродньої сили. Бачили крізь воду все, що діялося в річці, до найтоншої нитки водоростей, до найменшої піщинки на споді тікича. Золотиста кругла карасиха поволі пропливала при самісінькому дні, черкаючи боками соковиті стебла очерету і гострі листочки горошниці. Їй подобалось це тихе прибережжя, де вода була тепла і ласкава, куди не пружна течія. Отже, ікрини надійно заляжуть у зарослому зеленю літтеплі і не понесе їх вода, хто знав яку далечінь. Тими ікринами золотиста красиха була переповнена домлосної втоми і від того здавалося ще круглішою і не такою спритною, якою була насправді. Плавці на її животі припухли, ворушила ними злегенька, вишукуючи найзручнішу місцину, і спроквола, перехиляючись трохи набік, аби глянути вгору. Там у горі якраз над нею гуляв продовгуватий срібний карась, він тішився цією парною лагідною водою, чув у собі трепетну молоду силу, з якою годин зараз попливти швидше за щуку, але не міг полишити золотисту карасиху, і щоб якось погамувати в собі нестримну силу і жагу, жваво перевертався з боку на бік, і часом навіть викидався над водою, завмираючи від захвату. Карасиха поблажливо косувала на тієї опустощі,